الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم سبحانه وتعالى فالحمد لله باشاره رحمته الله تشوم محمد صلى الله عليه واله, وآله وسلم بفامينا تيضم بشوكت تي ودمجتا نير سيتل مندوم مديج ومه باسو روقن تي ديرين ديتن القيامه اللهم امين Këllë me qëndrim darumi ju përshëndes me përshëndetjen islame dha xhanetit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Tema ndatselën e kim caktue, domos nga ana ju i që është kërkuar dashuria ndaj Allahut, është një temë e cila më të vërtet meriton diskutohet dhe debatohet dhe të flitet për këtë temë. Për arsye se dashuria ndaj Allahut subhanu teala është prej sene më krijesore që njerin e çon drejt asaj që mëfitue rizallohun apo knacina Allahu subhanahu wa taala me fitut dashnin Allah dashurin Allahut dashuria Allahut çon rrugës drejt xhenetit dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala ta, ta bën mujsh vetë kur vijn sprovat belat me ballafaçua ato edhe me ju kundërvia të tjera domthon duke bë sapër apo çfarë do shka kërkohet për asaj sprovave njerëzi që do ndikonin me bë edhe me hij shuplok ban durim edhe shka vetëm e vetëm për arsijë se e donë ata. Njërin të cilin e donë, me bo dhe me të ofenduë, me të shajtë, bo si si duke një, pëse e arsijë ton. e tonë. Për arsijë se ti e donë dhe për atë arsijë ti shka, e arsijë e tonë. Par mëndonë allohu subhanu të ara neve, ne dashurinë që i kemi ndaj allohu subhanu tarë, të ara të qishë njërzë dhe fitojnë. Par atë allohu i ka cilëcu ropë të vetë dhe i ka cikë në jetë kuranur ku alloh يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم ويتصرد كني بسوثت الله سبحانه وتعالى كوششلم فيان بريوش دونكوشله فيان بريوش الله كماون ميي بوبل تيتير فسوف ياتي الله بقوم يحبونهم ويحبونه فضل الله سبحانه وتعالى تشوسيو او يوتتصرد كني بسو اشتا ني كتفي بوني موناتا نو بيدوني فيان Allah ka me puni, ka me pruni popull, me çfar cilësi? Ato kanë me dash Allahun dhe Allahu ka me dash atë. Kjo është kaçënjëri i të Allahut që ia Allahu mundson me fituq ndacin Allahut subhanahu wa taala. E dashuria ndaj Allahut subhanahu wa taala çish fituohet. Nga xona e të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më nea ditë aselën transmeton Imam Buhari nga shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Anis radiyallahu an, i cili thotë Në këtë adhith që ka thonë për jammeri sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sallem 3 sejnë, kush i posedon, e ka ndije, e ka shiu a mbëlsin e imanit Kush e në të të të tëre gjara? Thot për jammeri sallallahu aleyhi wa sallem E pari, e, e pari sena, gjojnja e pari Të sërën du të posedon, njëri është, shka? Me dash me nken Allahu wa Rasulu wa habbu Ileyhim imma si wa huma Me dash Allahun dhe të dërgumin e ti ma shumë se gjdo sen tjetër Me dash Allahun dhe të dërgumin e tina ma shumë se gjdo sen tjetër Kjo që me shijua ambëlsin e imanit A kini po njeri dhe me thonen ka njerë han, pin nuk pas ka kryp, nuk pas ka nuk ka na ambëls sa duhet hajes i gjenj shka mangësi edhe ibadetin ton, adhurimin ton, na shpeshher i, i shka e shumë mangësi. Pse? Se ne nuk e kemë, domethënë, çish duhet lidhjen me Allahun subhanahu wa taala. Detyrësia jona në Allahun nuk ka çish duhet. Por atëne duhet me gjetë rrugën. Çish me gjetë rrugën? Puna e parë vëllezër çime edosh Allahun, as çime e njoft Allahun. Po çish me njoft Allahun? Allahu nifot për asoj ska, na ka lajmëru Allahu. Donë Allahu çish nifot. Ti kur don më ditë një sen, kush janë futboller? Kush janë artist? apo kush oni famon që do më njoftu me ta dhe më krijoi lidhje me ta dhe më më krijoi familje interesosh kush është ajo çish është çelësi si ka çfarë emra ka ti ketoj me imrat këca me imrat mirë çfarë familje ka mundso mund dohesh me ditën çfarë familje është çfarë femër është pse pse do më pas kontakt me ta paramoti me Allahun tan do më fitu dashninë e Allahut dashurinë e Allahut subhanahu ve teala ti e interesosh më njoft Allahun Puna puna e parë që me fitu dashurinë ndaj Allahut subhanuhu teala vëllazët është me njoh t Allahun. Parashis ato të cilët çka e njohin Allahun subhanuhu teala, mendohen pasaj çdo send të cilën e, e urdhëron Allahu. Edhe çdo send të cilën e ndalon Allahu, miu largue. Prandaj njëri kur e din madhninë e Allahut dhe e fiton dashninë e Allahut subhanuhu teala, atëherë lazer të, të ndarun ai një çka bëhet kur Allahu e urdhëron me diçka, ai është i gatshëm me zbatuat urdhër. Kur Allahu e ndalon me diçka, ajo është i gatshëm, i gatshëm, më u largua asoj ndalesë. Para pse se e njefti. E njefti krijusin tan Allahun tan, edhe ki, e ke lidh lidhjen të fortë me Allahun, çdo herë kur Allahu turdhron për diçka ti je i gatshëm. Për këtë Allah tamam, u krijsemer në atë anë, ndëjmuam dhe respektojmë ja Allah. Kur vjen i urdhën, por ata Allahu subhanahu wa taala prej kushteve që më di tan, a do Allahun a nuk e don? që shëtë hasënë albasëria, Allahu e ka zbrit një ajet, për ndryshet e selefet e të parte ton, është tjërë ajeti i sprovës, apo i provimit. Pse? Allahu këtë ajet, shumë njerëzit e cilët kam pretendu, që Allahu në dojmë, Allahu i ka sprovu e, shka ju ka thonë Allahu, subhanu të latire? Kull inkum të më tuhibon Allah, në qo se me dë vërtet, ju po pretendoni dhe po thuni, që ju e doni Allahu në. Thota asënë albësria, këja jetë është ajetis provës, i provimit. Që me daluë Allah, e e donë Allah, nëse donë Allahim. A është për nime që jetë duke e dashë Allahun, a jetë duke e rejnë që jetë duke e dashë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Shka dhëtë Allah? Kull inkuntum të hibbon Allah. Në qose me dëvërtejtë ju pëthuni që pëtë doni Allahun. Shka? Fëtë të bi'uni, kanë me pasue, fejnë Allahut. Muhammedin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam fill Në këtë mënyrë deklarohet dashnia juaj ndaj Allahut subhanuhu teala. Pastaj një ashotën i poet Arab thotë Innal muhibbe liman yuhibbu muti'a. Ja men ti dعي hubb al-ilahi wa rasulih. Thot o ti i cili po pretendon ve po thuçi edon Allahun dhe dërgumin e tij. Innal muhibbe liman yuhibbu muti'a. Me vërtetë ai cili e don dikonin e pason ata. Ti nçosh se edon Allahun me vërtetë, duhet të pasu fein Allahut. Për atë thot Hasan al-Basri rahimohullah Allah i ka sëpëruu ato të cilët kanë kan pretendu që Allah unë me dëvërtejt pe dojnë me qka me ajetin e sëpëruvës që me dojnë në shesh qysh është ajo Allah sëpëruvën të i kurven koha namazit me po me vetë të ketë muslimon të ashtë i me dojnë kur ka orë koha drejkës të ashtë vjen koha i kindijës edhe mi vetë e mi thonë e do një Allah unë bë të ketë po e dojnë a me përgjigje Vjen kohë e namazit me dekleru e dashnin e tyre nda i Allahu qëka ndodhë, vjen kohë e namazit qëka ndodhë, nuk e fari namazin. Atër kjo dashnija, ka në e vërtet apo e rrejshme? Normal që kjo dashnin të cilën tje thu dhe nuk e zbatan, atër kjo ka Allahu të urdhëran, atër kjo është rrejshme. Që para namazit me më shkum i vetë, po kete okay, dëna. Kër të vjerë e kohë e agjerimit e Ramazanit, e shuvë në agjerena të Ramazanit, nuk agjerajnë, Po sa vjen koha shkamë dawn zecatin. E shumë ato nuk e hapen zecatin, po shkamë e keq ato shkojnë. Kur vjen koha muns provova, kanë provova, nuk kanë shtëpi, duhet me blenë shtëpi apo qoftë na kësu më radh, shka ato mule me shkumë kredit me mor me kamat. Me moruha me kamat. ڇo shandalo me ligjin e Allahut subhanallahu. Ktu del pa ajo dashnia e Allahut. Thashën fillim dersit dashnia e Allahut, shka të bën? Çon rrugës xhenetit edhe të mbron prej provave me u balla pa chua tyre. Kur ta dush Allahun Edh nëshallohu subhanallahu te, ti je i garantuar që çohu sallahun e don, edhe Allahu ti don, atëherë ti je i garantuar që ç'i shka e ke fituar kënacin Allahu subhanahu wa taala. Kjo shka vëllezër të nderuar që Allahu i ka spëruu këtë njerëzit. Kë njerëzit që më don po, a e don Allahu për ime? A nuk e don? Vjen ko'na mazit shifot dashni ndaj Allahut. I, Allahu. I kanë një femërën e bukur, e shef sa e don Allahu, e donat femërën me shiku haram apo edhe me fitukën e natësina e Allahut, dashurinë e Allahut. A ndersa ndajona hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wa, wa sellem ku thot kur Allahu të don një rob, çka ndodh me ta? Ne këthe kemi dëshim me fitukën e natësina e Allahut apo dashninë e Allahut subhanahu ta thot, amirit, wa taala. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem në hadithin ta cilën e transmeton Abu Huraira radiallahu anhu ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wa sellem, "Iza habba Allahu 'abdan, kur Allahu edon një rob. Kur Allahu subhanahu wa taala edon një rob, Shka thot, atër ëthret Gjibrilin, në edhe Gjibril, ëthret Gjibrilin a.s. Inna Allah e Taala ju hibbu fulanën fa ahbibhu. Thirë Gjibrili dhe i thu Gjibrili me la shakri e sora Allahu të subhanahu wa ta'ala. Thirën dha anë Allahu dhe thot Allahu i thot atina, o Gjibril, unë um përdu filanin duje dhe ti. Atërë, Allahu të subhanahu wa ta'ala, jamunso me da sh Gjibrili. Atër ëthret Gjibrili a.s. Banor të qelit, ja ahlu sëma, inë Allah e kad ahabbe fulanën, fa ahibbu, oju banor të qelit, Allah është duke dash filanin, duene dhe ju. Jo. Ata rëdojnë edhe banor të qelit, pasaj do pengamiri, salallahu marihu salam, thumme ju dhu, lehul kabulu fil ard, pasaj i pët pëlqimi dhe pranimin tokë. Qatë njërë të sëri në donë Allah, Allah e runë, jep shka pranim tokë. A është fukarau, a është i ridob, nuk ka i bukur, nuk ka i god, nuk ka i trash, nuk ka i heshtëm edhe kështu më radh. Çka? Mirë, po njerëzit e dojnë. Ekjo. Mi skin fukarau. Pse ka fituar këtë? Ai ka fituar me dashninë e Allahut subhanuhu teala. Vëzërtë ndërum dinë që dashnia e Allahut subhanuhu teala është prej seneve krijesore që njëri më fiton xhenetin. Dije që that pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tregon me një hadith që kur do ti mbanort të xhenetit në xhenet, dhe ti shojmë mirësitë të xhenetit knatësit knatësit e xhenetit edik edik knatësia më e madhe shka e xhenet libe knatësia më e madhe e xhenet liba është çikur do të hin xhenet Allau i përgazon ata duke u thënë atë shka ja ehlul xhenna o ju banor të xhenetit hayatun bila mot o ju banor të xhenetit jet pafon pa vdekje ja ehlul nar ndersa nër, krcnim dhe shka lajm më i keq për to Por banorët e xharrmit Allah na rujë, ashi shka, ya ja, elanar, Allah i lemron banorët e xharrmit, ja, elanar, o banor dhët, banor Gzod, ju banorët e xharrrit. Hayatum bila maut. Shkaqot jetë pa vdekje. Banorët e xhenetit gëzohen. Gëzojnë, ju shohë gëzime edhe më shumë, ndërsa banorve Allah na rujë xhenemit, elsë janë dënim kur enim kët lajm të keq, hala më shumë ju shtohet pikëllimi dhe dënimi. Në çdo moment e vëllazë të ndërum duke i shiumirësi Do keni pa për pallatet e mira në xhenet, a dini çka ndodh? Allah i thret ke xhenetlitë mu takon Allahu. A janë shmoment i më i mirë. Ujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira. At dit an shoh sikur ftyrat e ndricuame. Allah kam ndriçuar ftyrat ton, Allah na vë prej tyre ya rabbel alamin. Çka ndodh në çdo çast e vëllazërmëruan, Allah i thir xhenetlitë as mu takon Allahu subhanallahu taala. Kur takon Gjenetlit me Allahun, Allahun një drita, Allahun del për parë atyre. Adha Allah i vejt gjenetlit, ja ehlel gjënë, o banor të gjenetit. A kërkonit ishka tjetër, hala ma shumë. A tërë banor të gjenetit, dhe thënë Allahu subhana vë taala, ja Allah. Kërkojmë dashurin dhe knacin rizalokun tanë. E kërkojmë dashnin tanë, ja Allah. Këshy në dashni Allahot që ka të banë. Thotë Allahu subhanu të reju drejtoj të banorët gjennetit. Wa hëll dëkëll të më gjenneti illa birida. Thotë a nuk këni hinë gjennetin të më përvese me kënatësien të jme? Me dashni jenë të jme? Dëmë thonë vëllëzër të ndërënumë, me ba me fitu kënatësien Allahot. Dashni në Allahot që në kaseni ma kërjesor. Me këna fitu të gjenneti. Pasaj Allahu subhanu të rehejka të perda të dritë dhe e shofin Çasho që na më pa Allahu subhanahu wa taala, Allahu na bëj prej tyre ya ja, rabel alamin. Djenici njerëzit janë tre lloj sa i përket dashnisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Un vora çisëri prej punvë të ti, çishe ka domethën lidhen dhe relacionin me Allahun subhanahu wa taala. Grupi i parë i njerëzve është ka ato të cilët e kanë dashninë e plot ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kush janë ato njerëzi? Ato janë pejgamberët dhe njerëzit e mirë të cilët shka i çojnë në vend me farze, obligimet ndaj Allahot, me sunete, ju lërgohen seneve haram, edhe ju lërgohen seneve shkën të dëshimta. Kjo është kalla me e mirë, edhe ten, e plot, të në kamilul mahabbe, dëshurie e plotë, për nëndrishë e kamilul mahabbe thiret kë arabishtë, dëshurie e plotë, kjo është loj patë, ku shkanën? Ato njërës të cilët i bajnë farzët, edhe sunetet, ju lërgohen harameve, po plus asa i shënë shka, Ishënat e shpohotat apo dyshimeve ju largohen. Ani sen e dyshim për hir të Allahut ajë e lën. Kë janë grupi i parë njerëz. Lloji i dytë njerëzve, ato njerëzit të cilët shka, muktasid, mesatar ndaj Zotit Allah subhanahu wa taala. I krijn obligimet ndaj Allahut dhe ju largohet haramëve, mirë pas sunetet nuk i shton, edha shka nuk bën najafile më tepër, po shka edhe me kruheve, seneve të papopullçishme. Demon nuk ju largon. Asnjëseni pa përgjithshëm ai e ban. Kë, dashuria e llojit dytë. Njerzit e llojit dytë, të cilët e kanë lidhjen ndaj Allahut apo dashnin ndaj Allahut subhanallahu teala. Lloji i tretë njerëzve atë janë naqisul mahabbe, të mungtë të mungtë në dashurinë ndaj Allahut subhanallahu teala. Njerzit e mungtë, kush janë ato njerëzit? A janë ato njerëzit të cilët nuk vinë me forcat Allahut siç duhet, edhe ju ofron haromave. Kto njerëzit janë? Shka dhe e më i sore, si lamazi, në djërim, në shod, të pron veten e tyre në maqat. Kjo ë ndër mshirën e Allahut. Nëse i bëjnë forza të krijesore, si për shembull namazim mirëpër na xalim 20 çot, në një haram tjetër, në një obligim tjetër, ulje shikimit shumë radh, çka këto i bajnë këtë nën mshirën e Allahut subhanahu wa taala. Si dui Allah i mshiron, si don Allah i dënon. Kjo dashuria e trejt, shka naqisul muhabb, apo lloji i trejt i njerëzve ndaj dashurisë Allahut subhanahu wa taala. Lloji porish kamilul muhabb, dashuria e plotë Lloi i dytë, dashuria e mesme apo mesatore, çisus forzat po nuk shon synete, i largon harameve, nuk i largon dyshimeve dhe e treta naqisul mahabbe, dashuria e mangt, e cila shka nuk i çon forzat në vend çish duhet, por një sho që nuk i largon ndalesave çish duhet. Allah inshallah na bën për i lloit por e, e maspokti për i lloi di qe arabularë mi. Është më interesante se këtu Allah nuk i ka cekë kfarë munafiqat apo dietar duke kanfuti hiç, munafiqat edhe kafirat Në dashnin dhe i Allahut, e dini pse? Se njëri cili ka dashnin dhe i Allahut, mas pak ti i ban farzët. Një njëri cili pretendon që Allahun e don, mundot mi zbatu farzën dhe i Allahut, subhanu të la. Parëta, munafike dhe kafiri nuk i në këtë loje heq. Për ashtuji se Allahut, subhanu të la, shkallat, u aminen nasi, men jetë tëkhi dhe mindoni Allahi, ndëeden, thotë Allahut, dhe ka prej njerëzë, prej insanëve, i morin disat të tjerë për të dashur ma shumë se sa Allahu Subhanahu Talla ju hibbune hum ke hubbilla i dojnë ato njerëz e sigur se Allahu Subhanahu Talla shiri shqiptartë tash aktualisht për anu musliman të vrahën, prejën, mitën në Siria dhe në Gazë këtë dit në thutë që punë të kina të qashë në të rezi ekonomisht e kuj diçka nuk kemi kundra ndosha diçka shumë mirë pashka ndodhë që ketë punë të kanë flamura në mevnume Nëma hong dhe më pimë u gzuën u bë lule, parashie shkase në çimjetori. Wa minan-nasi mayattakhidhu min duni Allahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Do t'allahu dha ka prej insanve, prej njerëzve të cilët i morin disa sene të tjera dhe të, sukur dashnien, do i dojnë ata sikur se dashnia ndaj Allahut subhanahute. Walladhina amanu ashadu hubban lillah. Ato të cilët e dojnë Allahun janë më të dashur, janë më të lidhur shkandaj Allah dhe e dojnë Allah më shumë tin. Olo yera elldhin zalmu dha tok teclet ka bo pa drejtsi ndaj Allahut domthon dashnia nje ka drejtodi kujt tjetër por pa Allahut çka ndodh çka Olo yera elldhin zalmu iz yeruna la azabe an al quwta lillahi jami'a ah çadit ku nuk ka metar shqiponja me dëshmu për ti çadit ku nuk vjen flamuri dhe dashnia jote ndaj flamurit dhe ndaj ditas pa varfësisë me të bodobi a, ah, a dit i kiboh pa drecësi Allahu të subhanu të lë dashnin nuk ja ki drejtu Allahot për ja ki drejtu dikuj tjetër për posë Allahu të subhanu të lë a dit thotë Allahu a dit kur ta shofin ato të cilët i kanë bo Allahu të padrecësi shka kanë me po forëtë ku vetin Allahu të subhanu të lë shka enë lëkuvët e lillahi gjemija e gjithë Forca i takan Allahu subhanahu wa taala. Ejit madhariye i takan Allahu subhanahu wa taala wa anna Allahu shadidul 'adhab wa anna Allahu shadidul 'adhab. Dhe me të vërtetë se Allahu subhanahu wa taala wa anna Allahu shadidul 'adhab. Dhe me të vërtetë Allahu e ka ndëshkimin, dënimin e ashpër. Wallahi. Me bë më drejtu dikujt dashnin për pos Allahu subhanahu wa taala. Prej njerëzve. Prej së në vetës që ka janë në gorta ndoshta, busteve dhe kështu me radhë. Para mendonë poshallahun ditën e gjykimit, dnatën e varrit. Fillimisht, a kanë marrë ato me ndërmjetësu për ti? A? A vjen ato për ti? Me voti me bëni dua për dikonin vallahi dua ka marr për ti ka me ndërmjetësua. Për arsye se dohet pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kur njerëri bën dua, lutet për dikonin. E keni me laçë kujdestar, i cili zëher kur bën dua, më thonë holla ndihmoj musliman. Ai thotë me laçë amin, edhe ti gjithashtu. Për ata, domethënë të mundohme të mirë me e punë, që ne ishtënë dashninë dhe Allahu subhanahu vëtë arë. Allahu që shme fitu dashninë Allahu të subhanahu të arë. Janë disa punë. E para punë dhe zërë të ndërëm, më shqe, më kondë sinë qërë më Allahu subhanahu të arë, me dashë Allahu për nime. E dytë është më kondë lidhur me fjallën Allahu të subhanahu të arë, dhe e trejë të është vëzër vë të ndërëm, shka më ishtu në filet, më isht Tjetra punosh me shtu takimet me njerëzit e mirë, me shkuen e parvele ku parmëritet Allahu, çka shtohet dashnia ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Transponimi nga Buhari nga shoku i pejgamberit e Buhurej radhiyallahu anhu, në hadith kulsi ku thot Allahu tebaraka wa ta'ala, çka thot Allahu, men'ada wa li waliyan faqad a'zantuhu bil harb. Kush ma kundëshon mua një veli, një evlio, një të dashur? Kush është njëri evlio? Evlio është çdo njeri i cili çka Allah unë e donë dhe Allah unë atë e donë dhe e mundëson shka ketë mirët mi bo par Allah unë Allah unë të të kushma gusë një evliojën të e kam lejmru apo ajmë ka shpog mu e luft Allah i ka shpog atë i njerit luft pasaj dhe të pejameris ar Allahum, arjusam, që ka donë Allah unë bashdim va ma të kërraba i lejja abdi dhe nuk ndarët duku afru robijem të une me dishka ma të dashur të unë shka ka na ma e dashur të Allah unë qështë me fitur dashninë Allah unë dashurian dhe Allah unë qës dhe për nga meri sallallahu a rejusam këtë hadith këtë si ku përthot allahu nuk ndarët robi jem dukë afru të unë me di shka më të dasho që e donë allahu shka ashtë mim më aftaratu alej me farzët farzët farzët mi qëmë ven që se e donë allahu farzët mi bëmë ven pasaj thot dhe nuk ndarët robi jem duke ban në file nuk ndarët robi jem duke mba muhe sene vullnetare deri sa thotla ata ohibbu deri sallata dan e kur ta don allah u dikonin shka ndodh pshiren shka ndodh thot pejgamberi sallallahu alaihi vesallam vazhim kti hadithit kusi kuntu samahu alladhi yasmau bi thot bona veshi ti me te cilin ndojhon ba basara alladhi yubsiru bi dhe bot siri ti me te cilin shikon dhe rijluhu billeti yamshi biha dhe bot kama ti me te cilin ec shka ndodh domthon kur njerri allah u ta don dikonin i folfa i fal farzet apo i ban farzet edhe i ban Senë dwamata ora suneitet na filet, atëra i bënë në mbikëqyrjen e Allahut. Allahu nuk e lënë ata me bot xenaje. Po me bëme dosh Allahu, Allahu nuk të lejon ti me shkuën rrugën e keqin, e keqë, në rrugën e gabuar. Allahu të mosambër vetëm rrugën e drejtë. Para ta thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mos hum diçnjëri po pëfitojë ka dashnin e Allahut me nafile vllazni. Çto në nafilet? Diniçnjëri nse provoan konë, provo vakonë vetëm për nafile. Ka nevojë ku e ke pa njëri E ko arman të mos ta pa fishekin, a më dish apo s edhe onosh, luftari kur dona në luftë, para si se i shoh i sos se çka, i sosën plumat që i kanë në arm, duhet mi përdor ato shej ka 1 lek. Por ata ne të non sene vullnetore, një lekin tonë kur dona ballafaçomë me sprova, kemi nevojë por to mi futon prap, çmi përdor ato. Në këtë mënyrë domethën Allahu subhanahu wa taala, njëriën e ban të mi ballafaçun ndaj sprova. Dashnjë ndaj Allahut ta mësoni u ballafaçun sprovave. Kërë ata, dëshni e ndajë Allahu, subhanu të alë, një ashtu ashtë fitohët duke njoftë Allahun, subhanu vë të alë, duke njoftë Allahun. Qysh me njoftë Allahun? Tras pëton, ajshë radiallahu anhe, se pëngameri sallallahu aleyhi wa sallem e ka vëndu një njërë në kryet një karavanit me luftu e. Kanë shku me një venë. Edhe kur janë këti, jenë në ku ato që kanë qenë karavan ma të personin të cilë nja ka lanë si u dhesë pëngameri sallallahu aleyhi wa aleyhi wa sall E ana ku që kanë thonën, ja Rasulullah, kta të cilin ai lave, nuk ka dal namaz më na fal vetëm se ka kënu kulli vallahin. Suratul Ikhlas, kul huwallahu ahad. Që kanë bejmeri sallallahu alaihi ve alihi ve selam saluli ai shen yasna'u thalik. Që më pyet në këtë mirë pse po e bën këtë punë, pse është duke vepru kështu. Atëher kur e kanë veten, kanë shkuar e kanë pyetur, ka thonë faqale li anna sifatu arrahman fa ana uhibbu an aqra biha. Ka thonën unë e kënej këllu allojmë për arsijë sa ati janë cilësi të allot emrat allot edhe për atë arsijë unë e duhe me lërzu këtë sure atare ka përgëzu pe Ameri sallallahu alaihi wa ari wa sallam duke thonë akbiru hu enë Allahe ta'ala ju hibbu, le emrën ata se me dëvërtet allahu pedan le emrën e se me dëvërtet allahu pedan dhe zërë të ndërëm dashni e ndaj allahu sëpëhanu të la pufiteka duke njof allahu sëpëhanu të la Allahu mëshirshëm, Allahu mëshiron. Me ditat cilësi dhe me dashja cilësi Allahu e don. Pasaj nji është u shka me ditë, inshallahu, denon ash për më largu ndalesave të ti. Ngjet mënyrë fiton dashninë Allahut subhanahu wa taala. Nji është dashnia Allahut të banë që ti më shpatuaj prej dënimit, çka dënimi të Allahut, po nji është ta mundson që edhe me hin xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Ka orë një person që transmeton ajh Ebuhureira radiallahu anhu Qoni person tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem dhe i ka thonë ja rasulallahu meta saa kunaqi ameeti pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem e kalon e kalon se s'ka dit çmiu por xhixhë ka pritën shpallja mëon nga ana e allahut subhanahu wa taala ater kur i ka shpallja ka thonë enes ai cili mpyetë te pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ka orai ka thonën pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem ma za a'dadta laha shak i përgaditëm për kiametin. Shak i përgadit për kiametin. Parëmënoj, pove një njërë të pëthot, jerë o së vëllam bëtë sa, kura kiametin. Shek shmi thonë në? Shek shmi thonë për jameri, sa sëmë të kishvet, shak i përgadit për kiametin, pas e popit për ta. Shaka thonë kisabin, kisabin dhe rum, radiallahu anhu, ka thonën, innu i hojbullaha dhe rasuleh. Këthonë, unë e kam përgjadit për kiametin se e dua Allah në dhe të dërgumin e tina. E dua Allah në dhe të dërgumin e tina. A tëri këthonë për jamejri sallallahu alihi wa ari wa sallam, el mërë u më ma amën e habë. Këthonë, njëri kam e qenë më atë të cilin e donë. E ki njërë pasaj këthonë, Wallahi inni le u hibbu Allahe wa Rasule, u hibbu Aba Bakrin wa Amer, wa Athmana wa Ali. Këthomë Allah, unë e duë Allah, dërgumin e tina, pej Amerin, sallallahu alihi wa alihi wa sallam, e duë Hazreti Bobekrin, Hazreti Omerin, Othmanin dhe Ali, radiallahu anhu me zhvajnë. Riduanullahi alihi me zhvajnë. Para ta të muhëman, dashnian dhe i Allahot, qenka prej punve të cilët, qëka ta mund sënë mutë, me kanën në shkallën e pej Ameris, edhe pëse punë të se kije. Para unë, neve dëshira jone, flakt, me qenën, kur ka mu bëkja me i ti, Pejgamberi sahasem ia ka dhënë anketë mish dhe muslimanëve. Këtë mish dhe njeri e muslimanëve që njëri ka më çën ditën e Këmetit, ma atë se lënë don, nuk ka pas gzim matmata. Dheni pse? Se ke dërtish i shohët Pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem ka çënën që Pejgamberi Allahu ka më çënën shkon xhenetul Firdaus, se këtë ndoshta na post. Edhe janë pikllu dhe janë mërzit kanë thënë, "Çish kena me fitu xhenetin? Çish kena bukom manaq? Xhenetet e larta." E kanë dhënë çipunt i kanë pakta. Shkaq ka thon pejgamberi sa selam, njeri ka më çem atë që i don. Ti nçu se don Allahun, Allahu Allah, ka më të mundsu, ner Allahu subhanallahu teala më çem me pejgambert dhe me me njerëzët e mirë, me dëshmorët. Mir po nçu se ti në filan futbollistin, filan artistin, filan këngëtarën e këngëtarën, ata më kanë kimë çënj, kimë çën me çka i dosh. Kimuri nxhall me atë me atë të cilin çka e ke dosh t'an. Njësh u vlezër të ndërum, dijeni se Allahu subhanallahu teala njeri çka i jep dhe atët të cilën e dom dhe atët të cilën nuk e dom. Para ta me çshhimë madh punë kur ta shohim anëjë të mirë dhe anëjë të keq që Allahu çipi jep dhe nuk pije. Shpeshar parasht këto piqje do thuhet te njerëzit të, të cilat janë namazli dhe ju kanë nëshru Allahu habehosh. Unë bedo Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi ve alihi ve sellem mir po Allahu po m'sprovon. A kjo sheh inshallah nuk um don? Jo. Ja. Po a sheh inshallah diku i ka dhën shumë? I ka dhon shumë Allah subhanahu wa taala pse nuk fal namaz, është mëkatar, bën zinë, mëkatar, pa thart këshier, a shin kjo që atnjëri pedon Allahu, jo vallahi. Pse? Sepse thot pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa, wa sallam, "Law kanat ad-dunya ta'dilu inna Allahi janaaha ba'udha." Fot vallahi ti shkon dunya, ti kish peshuat Allahu san ikrah i më shkonjes. San ikrah i më shkonjes. Fot pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ti kish peshuat Po pe Amireh sallallahu alaihi wasallam, "Ma saqa kafiran kafiran minha shurbata ma." Ki shpeshu dënjoj asani krah i miskojës, sa ki zëvon Allahu çafirit asni pik ujë, po çast nuk peshon kjo dënjoj. Prandaj mos mashroni kur e Allahu dikujt jep. A kshira Allahu subhanahu wa taala, ki po ngani pse fonda maski zemra ne keçe ka. Ani pse ki është i në shumta i Allahu subhanahu wa taala, ki zemra ne keçe ka, ki nuk e do Allahu. A do ki nuk e don Allahu dhe as Allahu selallahu selam ta. Mini er njeze me dishua po. Ndersa pejgamberi sallallahu alei ve selam ka thënë për njeze më shumë ditë që është provue. Pejgamberi Allahu ka dy muaj ka ndos sa ka zën në rrugën e tij. Kjo aludon se Allahu se gatosh pejgamberin e tij? Jo vallahi. Mir po Allahu sprovon ato të, të cilat i don. Por ataft pejgamberi sallallahu alei ve selam me hadith in in adma aljazama adma albala. Çfarë problemi është? Çatse ki belas provan. Wa inallaha itha habba qauman ibtalahum faman radiya falahur ridha qat allahu kur ta doni popoll allahu i spravan ato kush asignosur masprov ma allahu qnocet me ata e kush nuk e donat sprov qe allahu ka sprovue allahu i drevot me ata domthon nse don allahu me dashtie ed me u me sprovu dush me bosaba se so, vet pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shka i dashmi allahut thot eshadu ash, nasi ibtilan al anbiya njerzit masprovu mndynjo jan pejgambert ثم الامثال ثم الامثال فسيت تصل من سي پیغمبر. Por atë domodin nuk ka shehim që dikonin që All-llohi ka dhënë dikujt na pasuri, sëmundon këtë njeri për dojë ka All-llahu. All-llahu për dojë ka këtë njeri. Apo me thon se dikujt që All-llohu i ka dhënë, me thon jo vallahi. Nuk i, nuk për dojë ka All-llahu këtë njeri. Edhe kundërta. Së transmeton Imam Ahmedi Musaiden abad, "Idha ra'aita All-llah yu'tii la 'abdin min ad-dunya 'ala ma asima yuhibbu fa inna ma huwa istidraj." Qoft Imam Ahmedi rahimuhullahu musaiden abad Fot kur ti shih çdo kuj i, shif, i dykuj, Allahu i ka dhënë, të mia, edhe psa njëri bën mëkate, bën gjëra, edhe vazhdon Allahu duke i dhënë diçka jashtë shka i sidrash. Shka është i sidrash? Fot i sidrash është fundosjen mirësi. Edhe ka lezu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ayetin Kur'anur ku zot Allahu, "Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna aleima abwaba kulli shay." Fot Kur'an Allahu subhanahu wa taala e pa çka ato pe harrojnë Allahun. Allahun pe harrojnë Mirësit allahu allahu e Allahut pi harrojnë, çka? Allahu fetahna alehim abwabe s-sema. Edhe nuk pej përkujtojnë Allahun ato. Edhe pse Allahu jep, Allahu t'rvaçil deri te qielet, domon mirësit e veta alo më shumë vështon. Hatta idha farihu biha, deri sa ato gëzohen. Ah, ah, a Allah na dha të pa në njerëz të mirë, në na njerëz të drejtë, a Evropa sa barbarata shku. Atë në Madridse ne, më të mirë se ne. Këshill për endërimin. Çka? Hatta idha farihu bima utu, deri sa ato gëzohen atë çka Allahu jua ka dhënë. Ah e këdhna hum bëghteten fe idhe hum më blisun. Allahu dhëtë atër i morën atë të tapë, atër duke qenë gafila, duke qenë neglijënd, duke qenë haru shum, mirsit, Allah, të haru shumë, në mirësit Allahu të s'ponatër. Pra ta njeri nuk duhet mu ma shru shkë i shka, Allahu në qohë se i ka dhanën, me thonë vëllahi Allahu Allah, s'ponatër, i pas ka dhanën, mirësi. E po, e kjo këtë dhe maën puna të cërën njeri duhet mu i ma. Një shu dashni Allahu s'ponatër, vëlezer Përt Allahu subhanahu wa taala, atë ku medituat në atë fjalë, me rezukunin e Allahut. Allahu paraqenat ka t ka zgjedhur oh, ubi Allahu. Paraqenat ije librin, të cilën kur e lexon, kur thoi Allahu, "Ja julë dhina amanu", ojë të cilët keni besu. Diçej edhe ti je pjesëtar i çati librit që Allahu ka drejtuar. Aqoma mirë se Zoti jot më të drejtuar ti. Para profesorit kur ta cekë në klas emrin filan, filani apo filani me filan bimrin në çot në kam ta i ke po detyrat apo ke marr nai nai ç'problem nai punim ç'e ke bome çka çohsh dhe ajo është për ti çka kur drejtohet profesori para kët klasës nder i madh bile le vdhrosh kush ka për asnjën e as për familjes paramdoj Allahu subhanallahu te ti ka zgjedh ka zgjedh Allahu subhanallahu me çem besimtar Allahu subhanallahu po tot orobiam ti po ti rrop cilse më e mirë ç'e drejtohet me ti nuk të kanën shumë ton oh haivan Pa të ka tonë, ja abdi, o robi jemë, a ka cilë si matë mirë? E këma profesore, o glopë kër të thërë. Për ma e dëndëshmanë, Allah edhe pse banë robi vetë, ma ka të kur Allah si drejtojtë robit vetë me emra nëndëshmusë. Seri drejtojtë me emra të mirë, Allah, s'përhanu të lë. Në honë, e emri maj mirë, që Allah e thyrë, shka kërë i se njeri, është rob i Allahot. Kështë re, rob i kryusit, i Allahot, s'përhan Pratau Allah subhanahu wa taala demonë këta. Njësh u vëllezër të nderuam dashnia ndaj Allahu subhanahu duhet të luten Allah që Allah më ta mundësoj dashninë e tina. Inshallah edhe pak do ta kryjm, mani sabr inshallah. Fot me e mëris sallallahu alaihi wa alihi wa sellem në hadithin që transponon Imam Tirmidhi. Fot atani Jibril, ka or Jibril i natë ka pejgamberi sallallahu alaihi wa alihi wa sellem natën dhe i ka thonë fa qale ya muhammad o muhammad banake dua dhe thuj. Allahumma allahumma inni es'aluka hubbak o allah përkërkoj prejteje me fitu dashnijën të anë, wa hubbe men ju hibbuk, edhe dashnin të cilët ti i donë ata, dashnin atyre të cilët ti i donë ata, u al amel e ledhi juvel lyguni hubbet, edhe vej pra të cilët qka, ma mundësen duki i punu ato, ma mundësen shka me fitu dashnin të anë, ma mundësen me punu e, këtë dua e bani për nga meri, sallallahu arihi wa ali, wa sallam, dini vlëzër të ndërum që Allahus, subhano të lakur njëri, dhe i drejtojt Allahu të sëfhano të la edhe e fyton dashnina allot Wallahi, Allahu kam i furnizua të njerëzë me këtën në dhij, me këtën në dhij, dhe të hapë për fundaj në shala të rësmeton Wahed, i bën Munabbi Rahimohullah dhe thot, ka qenj një njërë prej njerëzë e i badet gjij të cilët shka bën i badet i badet gjij adhurimet të përta ka të qëndru në shpine vet 7 dit për angë dhe papije 7 dit për angë dhe për fakt që me moshë shtëpitë të xhall, pa pas shtat ditë vetë të gryjava del bebur dhe thot po na. Del bebur shër dhe shkapu, kupton? Xhejë shka se më të vditshëm unë. Del ditën e parë në trek ku mi morën njerëzit me punë, donin kredi, njerëzit i mori vetë se ketëu nuk e morin. Kedit batë xhië nuk e mori me punë. Atër ki shkon për rreth bregdetit dhe mergusull dhe merr abdes, atë ja fillon ja fillon duke batua. Thotë po shkojte, zotë jem të lutja ta, të pëndonë si në temë, Allah unë së hënë të më mëdhonë, ma si së murë kur kush. Bjenë në rukua në sejë bëndua, shum, e bëndua shumë, kur shkonë të gruja vetë, i thotë gruja vetë, a në prunë në dishka, thotë, jo, thotë, thot, më ka përmtu e nesër, zotëria jemë ka përmtu nesër që ka më më dhonë hakin. Qotë nesëve prapë delë në tregë, kur delë në tregë, kejtë njërë zë ti Fath prap po shkojtë te zotria jam te zot jam, thot me ju lut atij te mjap, mos e spo merr kurkush. Shkon dhe merr gusa nga abdesa, prap falet, prap kërkufshi, çka nuk gjo, të gruja vet, i ndod kur gjant, ban dua, kthej te shpejrat e thot gryja vet, çka ndodhi e burri jam. Halano kumbrune kur gjant. Thot edhe ja fillon me çortu gryja vet në ditën e dit. Atër kë çohet tretën ditë dhe shkon pun, i thot gryja vet ditën e dit, i thot zotria më ka premtuar, zotria jam ka premtuar se kam e midhënën kë për një herë shkon ather shkon ather te demandonun treg per diten e tretë dhe prap diten e tretë askush nuk e merr ku nuk e merr askush i pikllot sot prap poshtë te zotria jam te zot jam te lutja ata kur shkon atje prap ja fillon duke bën ibadet Allah subhanahu wa taala pasi çemerr abdes i drejtohet Allahun se i shkon duat thot ja Allah ku ka me shkuën tashti dhe vjen nata dhe bot go te per me kthin shpinave atë Mir po kur i ofro derës as shtëpisë vet e sheh subhanallahu qi në shpinën e vet ka lulzuar po po lulzon gzim i dhe panin zanin e të keshmas të çeshurit një aromën dhe aromën e hajes taze atëre kur i ro derës kur po del gruaja vet me gzim i i thot gruaja vet e po gruaja vet me gzim tha çka ndodhi tha ai zotria ajo tha e ka çu u tani shërftorin e vet dhe të ka ba selam që kja haki jatë, kja haki jatë, dhe po thot, a i zotria jatë kër po e ka po punën, e ka po punën për e teje që mëra hakin tanë, dhe të ka ba selam a i shërptori i zotrijës, se i zotrija të ka ba selam tije, që qka në qovë se ti vazhdan me punu që shto, unë halati i ka me të shtuë, subhanallah e ladhin, qovë se njeri i vazhdan punë dhe i ja allahu, subhanallah e Allah i ka me të furnizuë, الله إن شاء الله نبان سيقر كي رب يا رب العالمين مكتب فرفندي وآخر دعوانا أن الحمد لله يا رب العالمين الله اشفر لي فرنجيمنا نباني الله